Розвивала думку Маруся. Пиранські міністри навіть приблизно не уявляють, в яку суму виліться даний проєкт і наскільки безглуздим він є в економічному плані. Попри це, переживаю дівчину, я навіть не думав теркатись до державних коштів. Запала мовчанка. Ви щось приховуєте, з притиском проказала вона. Що саме? Тьомак взяв мене під лікоті, акуратно відвівши трохи вбік, прошепотів на вухо. Макс, давай їй все розкажемо, га? Все повністю? Бо вона мене задовбає. Чувак, це моя ідея. Я не збираюся вводити в долю якесь кучеряве дівчисько. — Тільки через те, що ти за нею сохнеш, — приглушено прошепів я. — Я не сохну. — Сохнеш. Крім того, чим менше вона знає, тим спокійніше я за результат. А раптом вона накоїть дурниць і напартачить. І взагалі це погана прикмета. Артем жалібно глипнув на мене і простогнав Макси. «Ну, вона в нас їсть. Якщо ви не викладете все на чистоту, я відмовляюсь вам допомагати». Звіддалік заявила Маруся. «Я хочу бачити, скільки і на чому ми заробляємо». Я насупився. «Чувак, я добре її знаю», – белькотів Тьомик, схилившись наді мною. «Повір, тобі краще все розказати» не пручаючись, інакше вона ні за що не згодиться підсубити. Ну, добре, зрештою здався я, скривившись від безвиході. Потім ми випростались і повернулися назад до дівчини, який час я сердито сопів, але зрештою зібрався з силами і виклав усе на чистоту. «Все просто», – говорив я таким голосом, наче зачитував прощальне слово на похороні. Незадовго до початку лобіювання проекту швидкісної залізниці нам слід взяти якомога більший кредит у шведському банку, після чого скупити практично за безстінь всю землю довкола того місця де згідно з проектом мають звести проміжну станцію. Щойно Генеральний план Даліріона затвердять у Пуанському конгресі, ціни на землю виростуть, і я заткнувся, схосивши погляд на тьомикову подругу. Я все зрозуміла, підгорнувшись, сказала вона, а потім додала імітуючи тьомика. Класна ідея, чувак. Ха. Коли мені починати? І надмірні веселищі чомусь страх, як мене дратували. Разом з тим я розумів, що без дівулі мій план має значно слабші шанси на успіх. Завтра, сухо відрубав я, ти починаєш завтра, спробуєш перечипитися з одним конгресменом у кав'ярні, я знаю місце, куди він кожного полудня вибирається подудлити кави. Представишся з секретарем Артема, поплюртуєш з ним і ніби між іншим розбавкаєш йому про проект. А далі дій по ситуації. Він мусить тобі повірити. Затямило? Затямило? Очі дівчини заіскрилися за Ага, і вона знову нестримно розсміялась. Це так захоплююче! Потяглися довгі тижні підготовки та лобіювання законопроекту. В кулуарах Пуранського парламенту точились затяті бої. Ансельмо Моделіс, наш найпалкіший прибічник, ревно відстоював проєкт, ведучи тяжкі переговори з різними фракціями і поступово схиляючи супротивників на свій бік. У той же час Марося заходила з тилу і причаровувала своєю красою найбільш упертих та чесних депутатів. Тим часом преса не дрімала, Перуанське суспільство сколихнулось на мов спляче містечко після потужного підземного поштовху, всі й тільки й балакали про фантастичний задум кибетливих заморських інженерів прокласти швидкісну залізницю між лімою та наскою, спорудивши десь у пустелі над проміжну станцію. Одні лаяли і на всі заставки критикували проєкт. Інші захоплювалися і підтримували його, називаючи мою навіжену ідею перуанською новобудовою Століття. У цілій країні не було жодного, хто залишився байдужим. Конгрес, до на розгляд Ансельмо Оделісом проекту. Попервах поставився вельми недовірливо і підозріло. Утім, доблесний депутат не опускав рук, постійно вишукуючи все нові й нові докази здійсненності задуманого. З часом прихильників ідеї спорудити швидкісну колію і закласти в пустелі нове модерне містечко побільшало. Дехто спокусився, Можливістю урвати собі шматок майбутнього асигнування. Когось обплутали чари Марусі. А проте були і такі, хто щиро вболівав за проект, твердо вірячи в те, що прокладення залізниці сприятиме припливу туристів і підніме міжнародний імідж країни. Безперечно була і опозиція. Найстаріші та найбільш досвідчені депутати відразу розкумекали, що з проектом щось нечисто. На всіх кутках вони горлали про те, що двійко європейських авантюристів збираються безсоромно погрубувати державу, що сам проект є химерним, темним і незрозумілим, що навіть у разі успішного завершення будівництва «Далеріана» Та швидкісної залізниці Перуанської республіка ніколи не відіб'є вкладенням у будівництво кошти. На шпальтах столичних газет зв'язалася несамовита дискусія поміж прибічниками та противниками проєкту. Конгресмени поливали один одного лайном, витирали ноги опоплічників, Ворогуючої партії згадували один одному давні кривди, від чого ще завзятіше лаяли опонентів. Певна річ дійшла навіть до бійки в парламенті. Поступово партія прихильників Деліріона почала брати гору. Ансельмо Аделіс аргументовано довів, що жоден іноземець ні за яких умов не зможе посягнути на державні кошти. Перуанський можновладець сипав витягами з законів, наводив у приклад силу селенних комітетів та інституцій, котрі контролюватимуть і використання коштів, називав абсурдом саму ідею розкрадання державного фінансування кимось із-за Врешті-решт докоряв опозиціонерам наш головний лобіст. Як можна зводити наклеп на таких високоморальних, культурних та інтелігентних сеньорів, які самовідно напіклуються про благо нашої батьківщини, яких відзначив сам президент республіки?